Sura Al-Ankabut imechemka Makka Sura hii ni ya Makka na idadi ya aya zake ni 69 lakini aya moja mpaka ya moja ziliteremka Madina Sura hii imeanzia kukubainisha kwamba hapana budi ila imani ya waumini itiwe mitihanini kwa misukosuko na jihadi kwa ajili ya kulinda dola ya haki na imani Na binadamu ameusiwa kwa wazazi wake pamoja na amri ya jihadi ili ukusanyike wema na jihadi na baina ya watu wana mnanbali mbali na imani na imeelezwa kwamba miongoni mwao yupo anayesema kwa ulimi wake kwamba ameamini na hali moyo wake haukukubali kisha sura hii imetaja habari za Nuhu na kaumu yake na kadhalika imeeleza kisa cha Ibrahim katika wito wake na ikabainisha mafunzo hayo kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ikasimulia jawabu ya, ya watu wa Ibrahim na ikaeleza habari za lut na kisa cha kaumu yake na kuteremka kwa wajumbe malaika wa Mwenyezi Mungu kuja kuwahiliki na wakaokoka ahali zake isipokuwa mkewe Kisha Subhanahu akaashiria kisa cha shuaibu pamoja na madiana, na chahud, na Ad na Salih na thamud, na kudanganyikiwa kwa karun, na Firauni na Haman na matokeo ya mwisho wao na Yeye Subhanahu amebainisha kwamba kuabudu masanamu kwa washirikina kuna tegemea hoja iliyokuwa dhaifu kabisa kuliko jumba la buibui na kwamba mifano kama hii hawaielewi ila wale wanaotumia akili zao na baada ya hayo Mwenyezi Mungu nabi wake asijadiliane na watu wa kitabu ila kwa njia nzuri na Yeye Subhanahu akaashiria kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma wala kuandika na hayo yanazidi kuonyesha utume wake. Na pia Subhanahu ametaja ukaidi wa washirikina katika kutaka kwao waletewe miujiza ya kuiona, nayo na wataikataa kama walivyokataa kaumu ya Musa na wengineo. Na akagusia kule kuhimiza kwao kuteremshiwa adhabu. Naye na amebainishia kiyama na akataka watu watazame baada ya hayo ulimwengu na nema za Mwenyezi Mungu mtukufu zilio ndani yake. Kisha akataja thamani ya uhai wa duniani ukilinganisha na wa na hali ya washirikina katika unyonge wao na kumkimbilia kwao Mwenyezi Mungu wanapokuwa katika hofu na wanapokuwa na nguvu na wakawa katika usalama wanavyomshirikisha Mwenyezi Mungu Kisha akaeleza neema zake anazoapa katika nyumba takatifu ya maka na wanavyozikanya neema hizo Kisha Mwenyezi Mungu akabainisha fadila zawanaupigana jihad bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la mwenyezi mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu alif lam Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanu je yeah, wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema tumeamini nao wasijaribiwe we wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkaathibeen hakika tuliwajaribu waliokuwa kabla yao na kwa yaqini mwenyezi Mungu atawatambulisha walio wakweli na atawatambolisha walioaongo am hasiballadhina ya'malunas-sayiati ay yasbiquna sa ama yahkumun Au wanadhani wanaotenda maovu kwamba watatushinda hukumu mbaya hiyo wanayohukumu man kana yarju liqa allahi, allahi at, al mwenye kutaraji kukutana na Mwenyezi Mungu basi hakika miadi ya Mwenyezi Mungu itafika bila shaka naye ni mwenye kusikia Mwenye kujua wa man ja hada fa inma yujahidu li nafsihi inna allaha anil na, fanya juhudi basi bila shakka anafanya juhudi kwa ajili ya nafsi yake Hakika Mwenyezi Mungu simhitaji wa walimwengu. Walladhina amanu wa'malu ssalihati lanukaffira 'anhum sayiatihim wa lanajziyannahum wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun. Na waliuamini na katenda mema na yaqini tutawafutia makosa yao tutowalipa bora ya waliokuwa kiatenda wa wasina al insana bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma marji'ukum bima kuntum tعمalun. Na tumemuhusuia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake. Na ikiwa watakushikilia unishirikishe mimi na usiokuwa na ujuzi nayo, basi usiwatii. Kwangu mimi ndiyo marejeo yenu, na nitakwambieni mliokuwa mkiyatenda. Walladhina amanu wa amilussalihat la nudkhilannahum fis Na walioamini na wakatenda mema bila shaka tutawatia miongoni mwa watu wema. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa itha uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'azabilah fa فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَن نَّكُونَ مَّعَكُمْ أَوْ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ tumemwamini Mwenyezi Mungu lakini wanapopewa maudhi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanayafanya mateso ya watu kama ni adhabu ya Mwenyezi Mungu na inapokuja nusura kutoka kwa Mola wako mlezi usema hakika sisi tulikuwa pamoja nanyi Fuwani Mwenyezi Mungu hayajuwi aliyomo vifuanini mwa walimwengu wala yaalama Allahu alladhina amanu wala yaalama nn na, na shaka Mwenyezi Mungu atawatambulisha walioamini wa na atawatambulisha wanafik. Wa qala alladhina kafaru amanu sabilana bihamilina min khataayaahum min shay' innahum lakathibun nawali yakfuru waliwa'mbiya waliwa'mini fu'atani njiya yetu nasi tutayabeba makosa yenu wala wao hawatabeba katika makosa yao chochote kile hakika hao ni waongo wala yahmilun athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yusalun yawm alqiyamati amma kanu na na shaka wataibeba mizigo yao na mizigo mingine pamoja na mizigo yao na kwa yaqini wataulizwa siku ya kiyama جوعا وليقوع وكيازوا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون نحق حكاه تلمتو na akaka nao miaka elfu kasoro miaka 50 basi tufani liliwachukua nao ni madhalim anjaynahu wa ashabas safinati wajalnaha lilalamin nasi tukamoko wa yeye na wenziwe wa katika safina na tukaifanya kuwa ni ishara kwa walimwengu wote. Wa Ibrahim iz qala li qaumihi ibudullaha wattaqu. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Na Ibrahim pale alipowaambia watu wake, mwabuduni Mwenyezi Mungu na mcheni yeye. Hiyo ndiyo khiri yenu ikiwa nyenye mnajua inna ma ta'budun min dunillahi awsan wa takhluqun ifka innal ladhina ta'budun min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilehe turja'un hakika nyinyi mnaabudu masanamu badala ya Mwenyezi Mungu na mnazua uzushi hakika hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu hawakumiliki riziki yoyote takeni riziki kwa Mwenyezi Mungu na mumwabudu yeye na mumshukuru yeye wake yeye ndiyo mtarudishwa wa in tukazzibu faqad kazzab min qablikum وما على الرسول الا البلاغ na, basi نعم كذبشا بس قاوم za kabla yenu قبلنا زيلقيشا na sijuu ya mtume ila kufikisha ujumbe wazi wazi awalam yarau kaifa yubdi Allahu alkhlq thumma yu'idu inna dhalika ala Allah yaseer yeah. Waaw hawaoni wow, jinsi Mwenyezi Mungu anavyoanzisha uumbaji na kisha akarudisha tena. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Usirufu fil ardhi fanzuru kayfa bada al khalq thumma Allah yunshi'un nashata al akhira inna Allah ala kulli shay'in qadir. Sema Tembeeni katika ardhi na tazameni jinsi alivyoanzisha uumbaji. Kisha Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba umbo la baadaye. Hakika Mwenyezi Mungu numweza juu ya kila kitu. Yu'adhibu man yasha'u wa yarahamu man yasha'a wa ilayhi na umrehemu amtakaye na kwake yeye mtapelekwa wama antum bi mu'jizina fil ard wa la fil sama wama lakum min dunillahi min waliy nasir na nyenyezi yenye kushinda katika ardhi wala katika mbingu wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu walladhina kafaru bi ayati Allahi wa liqa'ihi ulaika yaisu mir rahmati wa ulaika wa ulaika zikanusha ishara za Mwenyezi Mungu na kukutana naye hao ndio wenye kukata tamaa na yangu na hao ndio wenye kupata adhabu chungu. Tamaka najawab qaumi illa am qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Inna fi zalika basi haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema mueni au mchome moto Mwenyezi Mungu akamokoa na moto Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini Wa qala inna min duni Allahi awthana mmawaddat bainikum fil hayatid dunya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 Hakika nyinyi mmeyashika masanamu badala ya Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yaliyo baina yenu katika uhai wa duniani. Kisha siku ya kiyama mtakataana nyinyi kwa nyinyi na mtalaaniana nyinyi kwa nyinyi na makazi yenu ni motoni wala hamtapata wakukunusuruni. Luto, wa kukunusuruni. Paamana la hulut. inni muhaajirun ila rabbi Inna hu huwa huwalazizul l'hakim. Luti akamwamini na akasema mimi nahamia kwa mula wangu mlezi hakika yeye ndiye mwenye nguvu wa wa habana lahu ishaq wa yaqub wa ja'alna fi dhurriyatihim nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin natulimtunukiya ishaq wa yaqub natukajalia zaki unabi na kitabu na tukampa ujira wake katika dunia naye hakika katika akhirah bila shaka ni katika watu wema waloota iztal liqaumih innakum lata'tun alfahishata ma min na pale luti alipowaambia watu wake hakika nyinyi mnafanya uchafu ambao hapana mmoja kati ya walimwengu aliyakutangulieni kwa hayo innakum lataatuna arrijala wa taqtauna asbila fi nadikum munk fa ma kana jawab qawmi illa an qalu atina bi adabi llahi inku nta ye yeah, nyinyi mnawaingilia wanaume na mnaikata njia na katika mikutano yenu mnafanya maovu basi haikuwa jawabu ya watu wake isipokuwa kusema tuletee hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa wewe ni katika wasema ukweli Kala, ala akasema ewe mwala wangu mlezi ni nusuru na watu mafisadi hawa walamma jaa rusuluna ibrahima bil bushra qalu qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin na wetu walipomjia ibrahim na bishara walisema hakika sisi hapana shaka tutawahiliki watu wa mji huu kwani watu wake hakika wamekuwa madhalim bolainna fiha luton qalu nahnu a'lamu bima fiha lanunjiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat minal ghabirin akasema hakika humu yaum lut waa wakasema sisi tunajua zaidi nani mahomo hapana shaka tutamokoa yeye na ahali zake isipokuwa mkewe aliyomiongoni mwa watakaoka nyuma walamma anja'at rusuluna lutansii abihim wadqa bihim zar'an waqalu la takhaf wa la tahzan Inna munajjūka wa ahlaka illa ra'atuka min al Na wajumbe wetu walipomfikia luti alihuzunika kwa ajili yao na moyo uliona dhiki kwa ajili yao wakasema usiogope wala usihuzunike hakika sisi tutakuokoa wewe na hali zako ila mkeo alio miongoni mwataoka nyuma inamunziluna ala ahli hadhihi alqaryati rjzan minas samai bima kanu yafsuqun kwa yaqini sisi tutawatermshia watu wa mji huu adhabu kutoka mbinguni sababu ya uchafu wanaofanya wala katarkna katika mji huo ishara iliyo wazi kwa watu wanaotumia akili zao. Wa ila Madiana akhawum Shu'ayban faqala ya qaumi'i'budu Allah wa arjuu al-yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Na kwa Madiana tulimtuma ndugu yao Shuaib. Naye akasema enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu na iogopeni siku ya akhera, wala msende katika ardhi mkifisidi fakadhabu fa akhadhathumu rjfatun fi darihim jathimin lakini walimkanusha basi ukawatwaa mtikiso ardhi wakapambazukiwa ndani ya nyumba zao na wamefudikia waada wa thamuda waqad tabayyana lakum min wa zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'ani as na pia kinaadi na thamuda nani yamekwisha kubainikieni kutokana na maskani zao na shaytani aliwapambia vitendo vyao na akazuilia njia na hali walikuwa wenye kuona wa qaro na wa laqad ja'ahum Musa bil في الأرض fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin Nabia Qarun na Fir'auna Hamana Musa aliwajia kwa ishara waziwazi lakini walijivuna katika nchi wala hawakoweza kushinda fakullan akhadhna bil فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا Wama kana Allahu lyadhlimhum walakin kanu anfusahum yadhlimun Bas kila mmoja tulimtesa kwa mujibu wa makosa yake Kati yao wapo tuliwapelekea kimbunga cha changarawe na kati yao wapo walionyakuliwa na ukelele na kati yao wapo ambao tuliwadidimiza katika ardhi na kati yao wapo tuliowazamisha wala munyezimu mungu hakuwa mwenye dhulumu lakini walikuwa wenyewe wakijidhulumu nafsi zao mathalul ladhina <muchurra> attakhadhu min duni allahi awliya akamakhal al'ankabut attakhadhta bayta wa inna awhana albuyuti laytul law kanu ya'lamun mfano waliofanya walinzi badala ya mwenyezi Mungu ni mfano wa buiboi waliojitandia nyumba na hakika nyumba dhaifu mno kuliko zote ni jumba la buiboi laiti kuwa wanajua inna Allaha ya'lamu ma yad'un min dunihi min shai wa huwa wa hakika mwenyezi Mungu anajua kila kitu wanachokiomba badala yake yeye na yeye ndiye mtukufu mwenye nguvu mwenye hikma wa tilkal amsal nadribuha linna was ma ya'tilha illa -al na hiyo ni mifano tunawapigia watu na hawaifahamu ila wenye ilimu khalaqa llahu s-samawati wal arda fi mwenyezi mungu ameumba mbingu na ardhi kwa haki kwa hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini utluma uhiya ilayka min al kitabi wa Innas salata tanha 'anil fahsahi wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Soma uliofunuliwa katika kitabu na ushike sala hakika sala inazuilia mambo machafu na maovu na kwa yakini kumthukuru Mwenyezi Mungu ndilo jambo kubwa kabisa na Mwenyezi Mungu anayajua mnayotenda. Wala tujadiluo ahli alkitabi illa billati أحسن إلا illa alladhina waqulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun Wala msijadiliane na watu wa kitabu ila kunjia ilio nzuri kabisa isipokuwa wale walio miongoni mwao nasemeni Tumeaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja na sisi ni wenye kuslimo kwake Wakadhalika anzalna ilayka alkitab fal ladina atayna Yuminuna bih yuaminuna bihi wa minha man yuminu bihi wama yajhadu biayatina illa alkafirun na namna hivi tumekuteremshia kitabu basi wale tuliowapa kitabu wataiamini na miongoni mwa hawa wapo watakoiamini na hawazikatai ishara zetu isipokuwa makafiri wama min min kitabu wala takhtuhu bi yaminik na wewe huku kabla yake unasoma kitabu chochote wala hukukiandika kwa mkono wako wa kulia ingelikuwa hivyo wangelifanya shaka wavunjifu bal huwa ayatun baynatan fi wa ma ya jahadu bi ayatina Illa Balihi, ni ishara wazi katika vifua vya waliopi wa ilimu Na hawazikatai ishara zetu isipokuwa wanya kudhulumu Wa kalu lawla unzila na ayatu 'inda allahi wa mbona hakuteremshiwa ishara kutoka kwa mula wake mlezi sema ishara ziko kwake Mwenyezi Mungu ama mimi kwa hakika ni muonyaji mwenye kubainisha tu awalam yakfihim anna, anna zalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika larahmataw wa zikra liqawmin yu'minun yeah, kwani hayakuwatosha ya hayaku kwamba tumekuterimshia kitabu hiki wanachosomewa Hakika katika hayo zipo rehma na mawaidha kwa watu wanawamini Qul kafa billahi bayni wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladhina amanu bil batil wa kafar billahi ulai khasirun. Sema Mwenyezi Mungu wanatosha kuwa ni shahidi baina yangu na nyinyi anayajua yaliyomo katika mbingu na ardhi na wale wanaouamini upotovu na wakamkataa Mwenyezi Mungu hao ndio waliohasiri wayastaajilunaka bil'adab walaula ajalum musamma lajaahumul adab wala yatinahum baghtatan wa hum la yashur na wanakuhimiza waletewe adhabu kwa haraka na lau kuwa hapana wakati maalumu uliyowekwa basi adhabu wajia na ingeliwatokea kwa ghafla na hali wao hawana habari yasta'jiluna wa waletewe adhabu kwa haraka na hali jahannam kwa hakika imewazunguka makafiri. Yauma ya ushaumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhūqū mā kuntum taʿmalūn. Siku itakapowafunika adhabu hiyo kutoka juu yao na chini ya miguu yao na atasema Onjeni hayo mlio mkuu mkiatenda. Ya ibadi alladhina amanu in ardi wasi'atun fa iyaya fa'budu. Enyi moja wangu mlioamini, kwa hakika ardhi yango ina wasaa, basi niabuduni mimi peke yangu. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma الىنا ترجعون كي النفس تاونجا موتي كيش متردشوا كيت والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئن انهم من الجنه غرفا لنبوئن انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ni nima na ambao wameamini na wakatenda mema bila shaka tutawaweka katika mahorofa ya peponi yenye kupitiwa chini yake mito wa kidomo humo ni mwema ulioje huo ujira wa watendao alladheena sabaru wa ala rabbihim ambao walisubiri na wakamtegemea Mola wao mlezi wa batti la na wanyama wangapi hawawezi kujimiliki rizki zao Mwenyezi Mungu anawaruzuku hao na nyinyi pia na yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la fa anna na ukiwa uliza nani aliyaumba mbingu na ardhi na akafanya jua na mwezi kutia amri yake bila shaka watasema mwenyezi Mungu wapi basi wanakogeuzwa Allahu yabusutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah inna Allaha bikulli shay'in 'alim Mwenyezi Mungu humkunjulia na humdhikisha riski amtakaye katika waja wake wa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu wala in sa'altahumna نزل من السماء ماء فأحيا به الله لا kutoka mbinguni akaihuisha ardi bali kufa kwake bila shaka watasema ni Mwenyezi Mungu sema alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu bali wengi katika wao hawafahamu wa ma hadhihi ddunya hayatud dunya illa lahu wal'ib wa inna ad daral akhirata al hayawan lao kanu nahaya maisha ya dunia si chochote ila ni pumbao na mchezo na nyumba ya akhirah ndiyo maisha hasa laiti waangalikuwa wanajua اذا ركموا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم ننجاهم الى البر اذا هم يشركون na wanapopanda katika melikebu humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia utiifu lakini anapovua wakafika nchikavu mara wanamshirikisha liykfuru bima atainahum waliyatamattafu sawfa yaalamun wapate uyakanya tuliyowapa na waje stareheshe lakini watakuja jua awalam yara anna jaalna haraman aminaa wa yatakhatafun nas min hawlihim Afabil batili yu'minun wa bi yakfurun ya yeah, kwamba tumeifanya nchi takatifu ina amani na hali watu wengine wananyakuliwa kote kwa majirani zao. Je, yeah, wanaamini upotovu na neema za Mwenyezi Mungu wanazikataa? Wa man adhlamu mimman 'ala majaa alaysa fi jahannam mamthwan lilkafirin na mkubwa kuliko yule anayemzulia uongo mwenyezi Mungu au anayekanusha haki inapomjia je sikatika jahannam ndio yatakuwa makazi ya makafiri na jahadū fīnā na wanaofanya juhudi wa juhudi kwa ajili yetu sisi tutawaongoa kwenye njia zetu na hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na watu wema